Franciaország, Párizs, két hónappal korábban áprilisban. André szerette Párizst, főleg tavasszal, az illatát, a langyos párát és a szikrázó fényt. Ahogy most a Büccsomón park bejárata felé sétált, eszébe jutottak a nidzai évek. Ott közel a tenger, kékebb az ég, világosabb a fű, pasztelesebb minden. Nizza könnyen tud lágy és halvány lenni, mert szinte a mediterrán világ része, oda felmerészkedik a dél, a természet és a szellem harmóniája. A nyugat szíve, Párizs viszont hiányban ennek, a dél hangjának, a fényfehéredésének, a ridegséget üldöző földközi tengeri szőkeségnek. Ezért örül ez a város, amikor tavasszal a szél kisöpri belőle a tél szürkeségét, és az utcák egyik napról a másikra ragyogni kezdenek. Párizs ilyenkor oldott, könnyed és lebegő várossá válik. André ezt szerette, ahogy tavasszal ebben a kifinomult metropoliszban összekeverednek az égtájak. Párizsban mindig minden az iskolázott életstílusáról, a nyugat fölényéről szólt, vagyis a dél és a kelet legyőzéséről. De tavasszal ide is betört a dél érzékenysége, művészi hajlama és könnyed életvitele. Összevegyült a nyugat kulturáltságával és a kelet távolitájairól Párizsba szivárgók rendet bomlasztó törzsi barbárságával. André számára ilyenkor lett a francia főváros igazi és valós. Az ingerekkel teli kicsit zűrzavaros, mégis mély, mindent összeolvasztó európai életérzés központja. Értette, érezte és szerette ezt. Szerette Párist. De ugyanezért szerette Londont is, ahol már két éve élt. A francia idegen azt mondták róla, hogy küvé katona, akiben, mint egy jó borban, összesimult a magyar származás, vagyis a kelet, és a felnőtt francia élet tanulságai, tehát a nyugat. De ma már, a Nidzában és Genovában töltött évek után André kicsit déli is volt. Az volt, mert ahogy múltak az évek rájött, hogy az élet egyre szebb lesz, ahogy fogy. Ahogy ezt a déli, a mediterrán ember ösztönösen érzi. A déli ember ilyen. Látszólag semmit sem tesz, csak belül él. Megél mindent, ami megadatott. Mert az idő fogytán egyre jobban megbecsüli az életet. Ő leginkább adrient és a 14 éves Fruzsit. És saját magát. A saját útját. Három éve történhetett vele ez a változás, az érzékenyebbé válás. Ha már valamihez kötnie kellene, Genován és Nidzán kívül persze. Ő legalábbis így emlékezett, hogy egy koreai utazást tette ezt vele. Azóta még jobban megbecsüli az időt és ünnepli az életet. Akkor is április volt, mint most, tavasz és cseresznyefa virágzás Szőulban. A születés és elmúlás színjátéka a természetben. A koreaiak kiültek a parkokba, és komótosan, nyugodtan szemlélték az élet drámáját. Egyik héten még a virágzást, a születést, másik héten viszont már a halált, a gyorsított, sűrített életet. Felsóhajtottak, amikor a fákról egy széláramlat letépte a halványrózsaszín virágszirmokat, amikor a természet az elmúlást, a végzetet lehelte feléjük. André jobbra fordult és belépett a park gyönyörű, kovácsolt vas kapuján. A francia grandőr és felsőbbrendűség egyik szimbólumára, a verszályi palotára emlékeztető polgármesteri hivatal, pompázatos, neobarak épülete, így most a háta mögé került. Amikor a burzsóázia az uralma alá hajtotta a várost, hausmann báró kivilágított sugárutakat vágott Párizs évszázados, koszos épület erdejébe, akkor születtek ezek a közpaloták. André elsétált a tökéletes állapotban tartott szobrok mellett, az állandóan újrafestett, kovácsolt vaspadok és a díszes zene színpadok között. Kikerülte a színes tavaszi virágágyásokat. Illatfelhő és ápolt másfél évszázados kultiváltság árad felé. Ez volt maga a nyugat, az intenzív gazdagság és a művelt közösségek birodalma. Itt nyoma sincs csak kelet nomát főinek, az akarnokoknak, akik mindig meg akarják menteni a saját világukat. Akik gyorsan, száguldva, türelmes építkezés nélkül szeretnék behozni a lemaradást. Akik egyetlen parkot hoznak helyre, egyetlen várat újítanak fel, azt is maguknak, de azon kívül mindenhol hepehupa, omladozó, vakolat és gaz. Próbálják a víziójuk szerint a képükre formálni a keletet, és nyugattá tenni, hirtelen. Vagy legalább hiddá tenni a kettő között, de mindenképp mássá, mint ami. Ezért végül mindig mindent lerombolnak. Pedig ők épp az ellenkezőjét akarták. Valójában építkezni szerettek volna, mint most Putyin. A keleti világot megint az emberi őrület irányítja. André hangosan folytatta a magában szőt gondolatot, miközben rátámaszkodott a Sibilla templomhoz vezető függőhíd acélkorlátjára, Bernard Émié mellé. Az őrület irányítja, mert keleten a félelem helyett újra a kapzsiság és a hatalom vágy az úr. A kelet vezérei már nem félnek. Már megint nem. Belekövesettek a hatalomba, és így nem fékezi őket a jövő bizonytalansága. Megint azt hiszik, hogy örökre maradnak, hogy dinasztiát alapítottak. A demokrácia már csak kellék és álca, hogy politikai mozgalmakat szervező törzsőkből rabló vezérekké válhassanak. Pár éve még azt láttam, bárhol is néztem körbe, hogy mindig a rosszak győznek a gátlástalan okosak, de azóta arra felé megváltozott a világ. Keleten újra a korá éljük. Köszönés helyett csak ennyit mondott a francia titkosszolgálat főnökének. Nem nézett rá, és olyan halkan beszélt, a száját alig mozgatva, hogy távolról akár úgy is tűnhetett, mintha semmi közük nem lenne egymáshoz. A húsz méter magasan kifeszített függőhidon mások is álltak, tőlük pár méterre. Leginkább turisták. Ők is, mint André és Bernard Émié, a napsütésben fürdő mézkő templomot nézegették szemben, a szigeten. A dézsé -e vezetője nem akarta, hogy Andrét bárki is meglássa a francia szolgálat innen nem messze fekvő patkó alakú épületében. És persze azt sem, hogy lehallgassák őket. A közeli barlang zubogó vize, a halk szinte suttogó beszéd, körülöttük a turisták, közéjük vegyülve pedig a testőrség, így volt a legbiztonságosabb. André Calvi, alias William Wolf, a külvilág számára csak egy átlagos Londonban élő brit állampolgár volt, aki most épp Párizsban jár. A francia titkosszolgálat szolgálat alapján úgy tűnhetett, mintha már nyolc éve agrárvállalkozó lenne, sőt újabban ingatlanokba is fektetett. A svájci mezőgazdasági holding, amit a DGSA a krími válság idején hozott létre, és amire az orosz-amerikai és magyar agrárbárok elleni küzdelemben volt elsősorban szükség, most arra átalakult. Szétrabolták, részben felszámolták, a szabadalmi jogokat birtokló elemét pedig eladták egy olyan brit holdingnak, amit megint csak André irányított. Pontosabban William Wolf. Így már senki sem ismert rá, legkevésbé az oroszok. André valójában ezért élt Londonban, mert most ott építkezett direkt és átvitt értelemben egyaránt. Az Orient Express LTD nevet viselő holding leglátványosabb projektje ugyanis a névadó Orient Express épület volt. A 150 lakásos toronyház a Temze épült, és a híres luxusvonat múlt századi hangulatát keltette életre. Az Európán átívelő utazást. André párizsi art Deco otthonokat, közép-európai mozaik folyosókat, zsolnai majolika csempét bizánci bútorokat és libanoni kávéházat álmodott Londonba. Keletet és délt a brit fővárosba, a nyugati metropolisz világ egyik centrumába. Múltkor az jutott eszembe, hogy mi ketten valójában szinte már mindenhol éltünk, ahol egykor az Orient Express közlekedett. Engedte el maga mellett André Iménti mondatát a DGSZ igazgatója. Nem kérdezett vissza, ha a gátlástalan okosak most már nem győznek, mert vár lett a világ, akkor mi vár ránk André szerint a közeljövőben. Én nagy követ voltam Londonban, ahol te most élsz. Már két évet tegeződtek. És hát ugye az Orient Express-t a londoni Chatham-Dover Vasút Társaság üzemeltette. A kedvedért utána néztem. Egy pillanatra André felé fordult, de a sötét barna szem nem nézett vissza rá. Később már onnan is indult, az volt a kezdő állomás és nem Párizs. Voltam nagykövet Isztambulban, Jordániában, és diplomata Beirutban. A Közelkeleten éltem. Te Budapestről származol, az a város is útba esett, ez itt Párizs, a vállalatunk pedig eredetileg svájci. Te irányítod Londonból, és most szükség is lesz rá. André ezt persze pontosan tudta, hiszen ezért volt itt. Nem szólalt meg, és továbbra sem nézett Bernard Émiére. Figyelte a gondolatmenetét. Az életünk valójában az Orient Express útvonala, folytatta csendben a keret nélküli szemüveges francia. Ma is csíkos öltönyt viselt, mint tegnap délután, amikor az amerikai elnökkel találkozott Emmanuel Macron dolgozó szobájában, az Elizé palotában. Ő is halkan beszélt, mint André, de a hangja még így súgdolozva is érces és rekettes volt. Sokat cigarettázott. Ez volt talán az egyetlen jele annak, hogy valójában egészen másfajta életet élt, sokkal szabálytalanabbat és merészebbet, mint amit a németes főkönyvelőkülsejének szürke jelentéktelensége sejtetett. Valószínűleg átlátjuk már Európát és a világot annyira, hogy értjük Putyint is. Érteni véljük. Vagy nem, André? A kérdés végén a francia szolgálat vezetője bedugta a jobb kezét az elegáns halványkék sejemöltöny külső kabát zsebébe. Így jelezte a közelükben álló testőröknek, hogy nem érzékel veszélyt. Aztán a francia idegen légió egykor hírhelt mesterlövésze felé fordult. Ránézett, mert mégis csak kíváncsi volt arra, hogy André szerint miért és hogyan változott meg a világ. Az arcát figyelte pár másodpercig, Utána viszont lejjebb csúszott a tekintete, André kezére, a hosszú ujjaira, ahogy azok a híd átmelegedett fémkorlátján nyugodtak. Nézte ezeket az életveszélyes ujjakat. Ismerte az ötven körüljáró magyar férfi történetét. Tudta, hogy évekkel ezelőtt még úgy tudott szaladni, mint a mohikán. Szinte mindenkinél gyorsabban. Az egykori öttusázó. Levitte a pulzusát, aztán levegőt vett, és pár másodpercen belül precízen lőtt sok száz méteres távolságba. Ösztönösen kalkulált széllel, légnyomással, fuvallatokkal és lövedéksúlyokkal. Rezzenéstelenül célzott, meghúzta a ravaszt, és ölt. Ezekkel az újakkal. Pár évvel ezelőtt keleten még minden vezér a bukástól félt. André nem nézett Bernár Émiére, Éber szemével inkább a szemközti tájot pásztázta. Ha a jövőre gondoltak, féltek, ezért állandóan a kiszámíthatatlanra próbáltak felkészülni. De egy idő után a keleti vezérek megszokták, hogy sem buknak meg, mert keleten nincs demokrácia, csak szolgaság. André lassan beszélt, megfontoltan, de közben mégis élesen és könyörtelenül. Keleten nincs demokrácia, csak szolgaság né formálta a sors, szavakat sosem fecsérlő férfivá. Mindig megtette, amit kell, aztán hátra lépett. Számára a higgadtság volt az egyetlen ösvény. Most is tudta, hogy miért jött ide, hogy miért hajlandó ezúttal még Oroszországba is elmenni, és azt is tudta, hogy ezzel mit kockáztat. Megbecsülte az időt, igen, a neki jutó életet, Vigyázott Adrienre és Fruzsira, de közben mégis a saját útját járta. Harcos volt. Nem tudott tét és cél nélkül élni. Neki ez nem ment. Már tudatosult benne a létezés végtelensége és az emberi élet végessége. Elfogadta, hogy vannak rajta kívülálló erők, úgyhogy nem küzdött a sorssal. Nem hitt abban, hogy az élet biztonságosan végiglavírozható, kockázatok nélkül. Andrét arra tanította a múlt, hogy az életnek valójában nincs képlete, hogy a dolgok véletlenül történnek, és ami véletlen, annak magyarázata sincs. Úgyhogy nem kell keresni az indokot, mert a véletlen maga a kaland, mint most is. Az arányok javításával, vagyis néhány gátlástalan szereplő kiiktatásának ígéretével már nem lehetett volna rávenni semmire. Az ilyesmiben már nem hitt. De hogy megfékezze az Ukrajnában elszabadult őrületet, a negatív energiát, a romboló elmebajt, abban igen. Az orosz emberekkel együtt születő fagyott szív hűvöse a rideg, keleti kegyetlenség régóta zavarta. A hideg, ami megint Európa felé fújt, az üres hazugság vihara közeledett keletről, a szolganépeknek hazudott mítosz. Nem volt benne helye érzelemnek, csak a mindenáron győzelemnek. Tenni kellett ellene valamit.